Zaldeon beraz entzuleak, handugun bezala, ofizialen egoera, ofizialen ahangurak ditugu aipatuko, agazoin bat, baino gehiago, funtsean ahangura hurien sortzeko, krisia dela eta inbat urte hauetan, bainan ez bakarrik hori, instituzio eta kolektibitatek lan publikoaren duten dirua ari da txipitzen, eta gainera, konkurantziaa, Haundia, ere, senditzen da, preseski, uh, diru publikoatipitzen ari delarik eta konkurentzia mugaz gainekoen presenganik, baita ere, Europa ekialdetik aldetik, heldu diren langileek dituzten beste kontratuengatik. Eta orduan, egoera hortan, zertan ote gira duela urte bat, ohagak eginak izan ziren jadanik, Euskal Herrati untaik, e, eta urte baten buruan, ea, zer izan da bilakaera, zer izan da aldaketa, aldaketarik izan balimada. Eta pundua egiteko baditugu hainbat gomita gurekin, Beraz, Soberlagur, ofizialen gambarako presidenta, Sanjak Tseberri, ilargo beraz, Siberutik etorgia, Siberutko beste ofiziale bat ere entzunen dugu, hor, Dominik Astoi, telefonoz, gurekin nahiko dena, Baita ere Peio Etxeber enpresakoa eta Jean-Louis Prebende beraz ofizialentzat materiala salzen uh, duena. Ordeon, uh, Ratzaldeon gusieri eta errandutan bezala, Cristia Delata, Cristia Ruri, senditzen da, um, aspaldiuntan funtsian. Ordeon, ez dakit, uh, Peio Etxeber, zurekin azteko uh, Cristia zer da kronikoa bilakatua uh, eta ofizialentzat eta bereziki etxegintzan ari diren ofizialentzat? Bon, kronika, uh, kronika ahalaz ez, beharik ez, beste lan gaitzki gira, baina, uh, bon, baduai, uh, bimila sortzien uh, bon, abiatia abia da, eta guk uh, hemen senditu dugu bimila amaretik aitzina. Uh, lan aparttzeak uh, eta girota uh, konkurentzek izan ez, eta hortan dira sartu ere uh, bestiko enpresa batzu eta handigaitzxina dira um, ga gauzak, uh, gauzak txartu pixkat. Azken urte untan, bon bi .000 amahiruantzenitu dugu bi .000 hauan baktu. Senitu uh, dugu azkar... Uh, eh uh, aldetik uh, apaltze apalcia izan dela eh uh, lang publico lang publico tan lang ha, eta 2000 mosteko bon estoku un tsai gerua Prezeski, eta galde hori ere gindugu Dominik Astoi, uh, merasi eta lan publikoko enpresa buruari, eh, perhoi bat langile badu bere enpresan, eta uh, Dominik Astoi ekarri ten dauku ere, ja krizia hori ez inetan senditzen dutena? Ordi bai baduzu dejaik eta... Dugula, e bai, uh, merkatik, uh, ai, ai veeti, eh bai, uh, bai, trabo eta avait cette malibus qui Nicaragua que de son maître chez le guler de veille mercatique mercatique chipitena et dit bah il comprenne vachement dit une voie travaux publics eux dans et ordien euh euh Juan Gibelati qui dela et uh, isan, eh? um, uh, la ta Samariousti David Nutreco Dimitri ta mabosteko je te dit déjà financier client ça invente hein déjà que badela l'antici sont été t'a connait kesia franco mais euh rien que rien que hanch Zumaiz uh, uh, tian, tian dera eta sufritzen dira, Zumaiz maleuski zerratzen. Eta da gien hilabete horietan, uh, zizuguespeantza handik. Soberla Gurga, ofizialen gambaratik. Zer ikusten duzie, ikusten duzie ofiziale gehiago, beraz egoeratxarrean direla, ikusten duzie gehiago, beren uh, entrepresa zerratzenari? Ez gu usateagia eta dila... Aspaldiko demoreetan, eta um, beste parteko ofizialiak, eta, eta jitia gure eskoldeat eta laniteat. Hannai eskolde guzia, doni bane eskolde guzia, fronteare din eta, eta antrepita guziak, kipiak, heldu laniteat eta ba eskoldeko stalle horretan. Gero, mi entrepesam, eta uh, kategoria badia, badia entrepesa handiak, eta badia kipiak. Gu kipietan, aspaldi... Denonzeitea du, eta problema hori kanpoteatik eta heludin antropizak gure lanen hartzeat. Eta jori eta da, da berri guetako, eta guk hori borokatzen aspaldiko den guetan, erranez kasuma meher dela jender, gure gure izariko eta lanetan, Kampotek heldu dien eta antropizahorik, ez dira eta gu kalifikazioen beridekin nari, ez dira asuantza beridekin eta ez dira metoda beridean ez dute egiten ez dira untra hari, ez dute asuantzaik eta ez dute langileak eta gu bezala, baina. Krixiaren agazoin auritabak egik? Gure krixiaren, uh, beti krixiangir, guni beti zau hori zautu dut, beti problema horrekin, bat hindurak heldu eta igunetek eta handaiat, eta gau hori ga, ga, Puska behestaz eta handaian badian eta aldun espanolak dinadina bizitzeat handa irat, beaz familia bezala heldu da johabena, jokoa artizanek sofristen dutez eta beela nahi emekin be begitipitzen bita. Eta beti beti beti rangura bera da. Mm -hmm. e, Jean-Louis Prebende, hor, zua izira beraz e, ba, materiala hartzaltzen, eh? empreseri, ofizialeri eta zure ingurian ikusten duzu ofizialen egoera txartu dela azken demorauetan? e by by serene eta gai mercatour n'arteco site tachon nabat de tout tete a mercatour n'arteco precisoi gukere gure eñean ikusten dugu gukere anis precisoi precisoi que Eta aurien euh bistanda en pres chaque dia girtoi da obtenir c'est-à-dire la biurtéré euh et mais ça que bon agertsendida ou officiel qui internet ni coûter dit tout ça en pres chaque cienne Eh uh, gut gut die showkin. Mm -hmm. uh, di, uh, di, uh, di da? C'est un si mercato tas merkatu si edo mercato. Di qua che dove do so in mercato. Edosso in mercato Santa Guay impecha uh, uh, denak impechand ditatipi den, deneli attaccandida, san è sta. Eh uh, lana tipitia baita, eh uh, Ba, xena faruan, uh, etxe guti, argun guti berri iten da. Eta, bon, uh, biziki joan enten dira kostarrat, men kostarrat, bada, emengo, empresa handiak eta tipiak, bainan, bon, ego aldekoak aldo dira, uh, bada, bultat. Eta, bistan da, uh, lanan la argazteko zure lantegia la, ibila azteko, bortxaz, bauzul, uh, uh, merkatu bat hartu, eta male uski, presioetik iten duzu. Mhm. Mm Peio, e, e, eta preseski etxarren presa eta ez, ez e, baita ezpada etxegintza nari, baina Krisia ala ere senditzen du manera bat eza? Bai ezen lan egiten dugu, bai etx, etxegintza, etxegintza horrek orki. Uh, edo industrial mailan, edo, edo ere bai uh, kolektivitatean dako eh. Eta beti etxigintza edo, uh, edo beden uh, trabo publik delekuetan arida Bena, berdin txenditzen dugu, zena eta lehenik uh, <coughs> Xantiera gehotak gutio ateratzen dira Eta ere bai, konkurrentzia gehotak azkarroa da zenta, uh, lana lanak gutio izanez, denak... Uh, Denak uh, intzatzen dugu gore partia ateatzea eta ez da, ez da ise, horregatik konkurrenzia handia da. Hordean, eh, randugu, beraz lan publikoentzat, dirugu tiago bazela eta horrek ere parte batean zehurik eh, esplikatzen duela eh, merkatu abera nola tiran den eta gerota gehiago. Eh, Dominik Astoi ere galdein diugu, ez? Eh, Astoi ere galdein diugu, ez? Eh, zertan diren finanzia, finanzia zert, prezeski, ondorio ere senditzen dutena? bon no go officio en préfecture eta au loty tuts eta eh uh, vaia sos uh, uh, laguntza kelo financement technique fines fines citées na parte na iritia bien uh, aurena ondoyos e, e edo givelcentuts euh edo uh, cipe, cipitzen edo maleouski eh aurischkale gibarnbach eba ikusten ich custe disuge projet qui sontment été dopitzen et dop de chakertzen hein roy franckien maglan au ragnoket autant dans la tragique ne ischkal di hanichtern der entsadela et ta qui gofficion chinese tipitzen tipitzen Mais la mercatique dit une idée là uh, Jean-Jacques Souvenir uh, d'éthique uh, aux chezbitchu et chezbitchu bien une uh, institution et la collectivité éthique mercatour que il tendit aussi c'est que do que bon préchatique ago bon et amarbatragun de nada bon uh... Da, diversifikazioa bat sierkatu ginuela, hatxaretik, boronguk eta orientabidea bat hartu ginien berreziki zaharian, eh, bon beti sierkatzen ahi da, nonbait zerbait uh, nisa heli bat zuatza maiten ez edo hola, baina uste dut deneke behar haurtuak egiten dituzten, eta nisa horiek kestien luzaintako begiatzen eta norueaaintako. Da, da, beti, uh, ni eh, nintake lan jero da, zinez eta barna korra godena. Dela, e, e, nunbait nekizia bat edo senditzen, edo pediku eseskor bat enpresa burien eta pedikietan. Duk, eraitia, memento batez, bo, estik balio, eta e, aprendizik forma dezagun, edo hola, komplikatu egit duk, edo estia hau laguntzaik gehio. E, duk, eraitia, ebe... E, Hoai, ateako den 2000 amaseian uh, uh, go, lanain gogortasunain uh, legeain bidez izanen den pe, lua zurla penibilite horiek uh, ekaiko ditik beste zailtasuneli bat, klasifikatu beharkote hau, ikusten diau bon langileak eka soemaiten dela be normal den bezala, duk erraizia memento batez, ze beharktuko te hau agian uh, delegazionian, Uh, Europa beste eskualde libatetako dien diak, merkiago ditena halko dienak, ez dukekoi baizik eta mugaz beste gaintitik heldu dien jende libatzu edo hola, bena dukekaraitia gukkenen ditu eta estudio bilegoi libatzu gotorak, merkatuen eta uh, inahala uh, presioa, onian elkitzeko, bena gehoz utretan bidez, harra plomian jarten ahalko gida. Duk nun bai gu galduko dugula, gure biharko uh, segurtantxazeren eta biharko gaztiak espaditugu guk formatzen uh, ez zaterenai uh, uh, fini da tegila, ez du sekulan fini, duk graitean uh, nun bai tenekesiak eta geugota habo demagogia pediki hoik entzutentuk uh, empresa buien uh, pedikiet eta horre kamineat uh, lotzastenik, jala duk zail dela merkati, ohentako zail duk, bakotxak eta ikustendik dik uh, be enpresaen gehiuan ahideage guelan gile ikuntza izan ditin, gu kalitatian ahideage eta egiten duk lanetan, eta uh, hor batutuk ekuazio bat ezpeitia uh, aiza uh, bilaet jamaiteko edo uh, behar bezala finkatzeko, eta hor... Uh, uh, Duda handik, et uste diat eta hoikatzamaiten dien bai uh, zoreka uh, ipatzen ahalko dik balin ba formakuntza zen truetan, e, ikusten diat sumat aprendiz bat duen uh, biharko uh, ofizialik gehietan, eba zinez guti, eta uh, hala, demagogia horiek nik uh, gehienik eta lutsaazten. Formakuntza aipatu behin oleen, ala ere nahi nuke horreino pixkat gehiago, bernat ezagun eta konkurentziaren uh, gai hori, hori aipatzen dugu eta azken uh, biurte hauetan gehiago, gehiago senditzen baita, ben ez da guaikoa, zoberlagur eta konkurentzia, dena den uh, emengoen presak bestaldera joitia, hangoak unha jitia, edo hala eh, europako errien hartian badu zonbait orteia danik. Badu bulkat eta hori... E, Guk ikusten du, azteko ofizielek eta kugutza ben hori, hango beste bateko eta ofizielek heldu gu eskoldat, eta gero oztik ikusetunak, eta Europako eta, antripisatzun guna atzendu. Gio, noga kertzentu horik unat, hek espitutte lanik behitxetan, noite kertzentu unat, egio hemen dilaik, hemen be organizazioa iten dute, eta hemen go lanak kentzen, hemen goetan entreprizak. Ta hoztan, iziari uh, lanierra unbiadaz, eta emekin meki uste marimada iteat, uh, gure klientela uh, joanda, eta hori in txekaz, eta biziki merkio bitiak gubaino. Gu eta gure ofizioak uste marimatu hola uh, joiteat, gazteik ez duan giroukoanako eta hemek-mekki galduko galditkutu gure gure antropizak eta jourtan ja handia da. gu ikusi denboran ez duutean is histori bat ze, eta zobitzu goituko bidea ze pasatu den bemen batez. Dira hoi guurte eta du ditabaa eta gizon bat izan zen antropizatennik eta kontrolazeat handaiian eta gilditu sin eta ant, eta ez ezila kuan garde corps hemen besela tilatuen eta arjinatzeko ta gast eta gaste hori ofizialei batzen. ditzaten ikuste eta gantatan eta ordian uh, estu normal gugu lanen agituko eta beharden bezala eta stew dembolai eta protectiona miteko eta hori eduke etxean iten eta handian behanakon tsisak atsaldatez du itez ikusten nogaiden etzenit behe etzenit Zey, kont kontrolatza, kontrolatza hiena Kontrolatza hiena no. Eta uh, Jonsen Fotoatiatun Eta numiko Eta jendeatzu dinazien beltsenatzeat Beti latienitat hamrian Hori Hachimanik Gio, mis tanda emangin dila Behertsinak Hori jendeat kanpoat emeteko Eta kontorlo hori kanpoat emeteko Beo fiziotek mm -hmm. Hori dila hoi urteko historiak Beti ikusi du, beti ikusi du edo jakinak, edo tinduk, edo masturu diten diten beste partetik gure eskolda. Handeiko enpresak guziak, go guziak agangurazien lana ez pizten na, na shayordian. Seid immersela. Baina beste gauza badat ostin egiten dina handaian, anis familia kobadia beste partean dina ke ludinabeik kutzarmen deekin, Europa, Europaekin uh, na sigazet. Menan oi du Beste polones, humania, Txeka, heldu gu eskoldat lanienatzeat. Horik heldu dilakunat, ez dutea organizazionek, lanienaidia, banan emeki emeki badia beti entrepiziatzu mutatzen dina horikin, eta hor dina lankentzeko. Eta hor lotzen dira, ba entrepiziatzik ba, jipietan eta hondietan. Eta nuna hik ustentu jende horik. Eta horik iziagri lan jostea, eta gu uh, erriten du kasumam dela. Jende jurekin eta lan inaziatzea eta Iumate sinistroa barimada eta, eta garantzia egirretik. Hori ere galde indiugu, Dominik Astoi, konkurentzia beraz saih loktan, be, konkurentzia juri askarki senditzen duenez eta, eta nola ikusten duen preseski konkurentzia bera? Dominik Astoi, peperen nikkoan. Gainzabateran nahi nikezuet. Uh, Gurt, basti zamentin edo trao publik, eskila bate kon konkurenzien kontren. Zinez eh? eta betzidanik kostiumatu getu zuzu. Meina, geho, biherren gaitzak, behar ginketzu, hoet eta berlegik yuken. Berlegik yuken, bai surtut sozialen aldetik, eta geho legik respetatu. Eta hor da, harenkua handiela, nementoan. Eh? Preforta Europa en mailean gaitzako sozabarri behitia, or charge sociale analdique va riuscire licenziava de tsuja de pression A alere, a alere, e, mugak irikiak dira, hor dune, hor bada, enpresen hartu konkurentzia, arlo guzitan mm. ez bakare eraikuntzan, deneta malira mugak irikiak dira. Zer BTP bai. DTP eta erikuntza arloa da olako arrengura? <gülsor> Zentako, ebe, e Europan, hoai, e, nementu niko egunien e, e, legik, ezpeitia, irrespetatuik. E Heute s surtout de galfique de Nicus bon bas dessus il fait un diabète européen alors mais naguère ou e, chennik respiratoire qui s'en dit est a hoy figuru a été chirevail et là il est un cas baute e ce uh, eskinfer liebert gibelin uh, sociale analytique tabula kokaitzak lesiques papier respiratoire on vient reit contrôle des sagin shogun Eh bon, c'est pas dit parce que il savait pas que euh quand il savait de l'issu espagnol euh en petit en contre euh voilà, concurrents roy 20, de la Reales, menageo du euh Francis Milan, a ce but ce eh? guerres Campos oquin de mena Bargne levais. Ala beraz, bat baino gehiago gaitatzen da, eh Jean-Jacques va ba, naizinuen uh, Geitou. Ba, ideatet... le, legeen legeen ere espetatzia den, ba, no las lege ga le, legeen ere espetatzia du ke talik, este lanzi berri ja gaitza bisitzen dugula, eh. Aleike Merkatuak eta zinez eta nekediela diela elkitzen. Deza, hoi, hoi ez dikantzileak. Gaitzak gütitu diela, memento bat ezor hamar uh, hamar hamo bozaturt ez. Izantuk eta proiektuak ateda eta bazitian gauzak egiteko denentako. Ta horreke horren eskastiak, bai, hoi kebe... Azkar izan dielaik, guen presakean e, azkar dutut, tek, bai teknik aldetik eta bai jenten zen eta teknikan, gandaldien atzamaen zuten ean, bai guai teknikak aintzina iziela, bena e, hogei bat urtzen zelaga izan handiik izan eta hobikuntzaik eta hola etxegintzan. Etxegintzan, beti betzi izan duk e, izagariko teknikak eta zinez fitu jundianago iti. Eta hor? Hoikoro, ez duk baizik kanpotik horra den eustez e, konkurrentzia hori duk merkatiain gutitzia, duk enpresak eta izan diela geugota formatuikago eta geugota gotorago, eta hor bat batetan, tak, apaltze bat izan dela, hori dira ba zerbait mendekibara, eta bat duk beste arrenkoa bat, hor neuri berri heli bat elkiik izantetuk e, etxe berri erbuz, eta e, bai izolazione aldetik, bai errandi hau eta hoik beharte hau bai uh, erte 2000 hamabiko sailetan sartu eta hor 2000 hogeiekuk, mezon BBC eta holako eta hola. hoiek badira kostu bat. Bestekaintitik bankuek zinez apalpestatzen di bai, baina ezartan tuti eurri heli bat, hornein uh, hoaik geogota, Partikular gytiagoek, ahalak bat diti, etxe baten egiteko, eta giki konstantiago, estudio olibate egiten tegilaik, eran ezakek e, bosturtez, ezteat eran nahi doblatu dela presioa, bena jiru partetai batez, emendatu dela. Eta hoikoro gehi tzen balimatuk, eran nahi ik, ebe merkatia paltzea badela atzamaiten dira iberriz, eta gazten aldin, Uh, Etsiain rola beti ete txekideaguna ebadek uh, uskalheria lutu itean be etsiai, etxe hor zerbait izan basean. Hena, adinekuek hartu di ez ahar etsia, uh, haurek bakotxak basean be apartamenti, be egongea, aldiz, huai, uh, gaizeli bat aitutuk kriziain ogenaz edo bidez, Aitutuk aizelibat arazitan haurak apartamenti hartzeko horre, egin egitekoen gudeluz esago. Eta e, adinekuk agin egitekoen begiatuko ditu, eta e, agetuk beste baloreli baten edoare garaztan, bo, behalikek agin beste sailhorek beste maneaz aintzina, zibene uste dat, ez ten baizik kanpoko konkurentziain estakuia duk horokortar e, e, zunbatetan, gaitzahanitz bat batetan zartu dela. Eta horrek egiten di latinkatze bat eta nun baita guen ekeziak horretik sortzen dila, eh? Mm -hmm. Ala ide, eta nahi nuke berriz jingiten, uh, ja, nolaz legiak uh, eta araudiak ez dira errespetatzen zen eta hartzen du desureka handi bat, pio? Nola ez dien ere espetatzen, hori da, da galdera handia. Edo, beste gizatez, badea manerarik horren uh, segitzeko. Eta, zo, erraiten zen, kon, edo itzeik ilan eta e, ala ere, atxikiko zirela, sozial gerizak eta hori guzia. E, Baina beste aurre, araudi batzuekin diten bali madira enpresak, e, irriskoa da, langilentzat ere denak, e, eta galtzia, azkenian. Bon, horri da, no, re, bon, Europan le, herri bakoitzak bere araudia ditu, bena eh, bon, partikularski etxigin zan kanpoko jendia kaldu diraik eh, Franziak, Frantziat, Frantziako elegea, elegea berre dituzte respetatu. Horri da, legea. Hala, horri da, erraiten dena. Horri da, baina gero hili eh, aski zebastatzen den bon, denak lagendakigu jag kontrolak nola diren kontrolak badira hartetan eta zumailekutan, benaz tira denak kontrolatzen eta ez dituzten nahi ere uste dut dena kontrolatu Gaisa batzu, simpli-simpli bat kontrolatzeko, ikusten diraik uh, obra zonbait eta obra hondi batzu, larun la batetan edo zonbait, igantetan egari diraik lanian, badazeit joiten eztena, normalki frantzian uh, ezta lanian hartzeko dretsoik, edo behar dira araudi partikularak bete. Ešantik mm -hmm. uh, ikusten diraik lanian igande batez, badazeit, normalki eztena. Mm -hmm. bon. Hore, na, nahi nuen, uh, huastin, uh, janrakeak erraten pixkat... Uh, Uh, gehitu zenta no, bad uh, krisa uh, uh, ezagutzen duen krisaain eta um, <coughs> arazoen etaik bat ere da diela hamaramos hamar, dute,en uh, beste problema bat hemen partikulazki hemen ez ginuen langile tzen baten. Eta denborailetan zen problema bera zen lana bazen eta eta langilearrik ez eta biziki gauzainik izan dira, orduetan joiten, ziren, bon, joiten giren ANPO eh, kalteitea diakiteko baztenez eta hotogu eta biziki bazterak ez ziren naisa. Eta emek emek gauzak uh, etxe gintzako uh, uh, lan uh, uh, laneko maniak eta um, kamietu dira, hobietu dira uh, bai, uh, denetan eta gero eta emek Gazteak, eta hemenko gazteak, praktegurazki, beriz uh, eturri dira etxegintzera. Eta egun, eta guhano egun, badi, baditu gazteak galtatzen dutenak etxegintzan hartzea lan ean. Hori berri da, hori dira hamarra, most urtez ginin. Eta hortako ere, bo, empresek, uh, oaiko empresek hemen badi, badituku uh, gazte batzu, nahi dutenak hemen lan ari, eta gure lan nada oai, lan egin atzamo, horiek konduzten hartu behar da, hua esien zanrakak egiten zena, behar da, atxurutoki, um, jakin izan, gazte hoien bigiatzen geroko geroko hemenko gidoen saurtatzeko. Eta hor dion, dena, helburu eh, nagusi horri begira eta nahi bali madira enplikuak ere atxiki hemen eskoalerrian. Ikusten dugu presioa badela gero taundiagoa entzun dugu ere mehendizagoen enterrimeko etxe batzu, proposamenak egiten ofizialer langileak eh, hemengo go langileak baino, ainitzez eh, eta eh, beraz presio apalagoan lanian agaraziz Eman ezagun hala egrupo langileak Jean Ango bainan hango, e, hango araudiekin e, hori e, or, nix saila e, site comprenitia no las etxe batzuek proposatzen alduten man ezagun ekialdeko e, eta baldintzak arrastia hemen go enpresetan kontratia proposatzen trai kontratia frantsesako araudien araudiekin akorda Gero, nimuek ez dukontrolatzen, zonbat horren egiten duten. Pagatia dira hilabete bat nago, baina nimuek ez dukontrolatzen, zonbat horren egiten dutuzten iraitia. Mm -hmm. Normarki uh, hemen behar ditugu, enunta, migoita ameka egin, eta ebek, ebek, behar egiten dute an berdin esminika ukanen dute baina ez hogeita bostoenzat.itzaabosten deklaratiak eta ah, hori. eta horiek nola kontrolatzen diren hori da horgeek du desoreka handia eta ikusten et, ditugu eh, empre, eh, konkretuki beraz entegimetxe guiek hemengo eta enpresak ergaiten zinuen. Eh, jago preseski eh, ofizialiak badirela hunituak batzu hortan sartua direnak beste batzuek naitarat ez hortan sartuak nahi behituzte hemengo langileak atxiki. E, atxikitzen aldea olako egoera batean? Bai, baduk parte filosofikoa hoi betzi e, behar ezkoa enpresa batetan ustediate eta nahi bada sanoki bili, nahi bada bili, eta gero baduk eta e, diru beharra zer eta espeizamudioz eta hofreskez bizi hori dian e, behar duk hilabete ondara bururatu eta e, geugota haboku enpresetan haigituk eta eh demendren ira bastia nun egiten halden baldintzak baldintza onak gure langileentako nahi ditugura berriak eta hau dela sinestaildu giberi tultzia egaitia bai hor, gutia hori da eta horrike gutia ukain industie jo eta langilea indretxue hanitz kamiatzurk eta zerren eta e, e, hamostut test izan diela bena lan baldintzake hanitz aintzinatu diela nahi badu langileentako Er neek etseginza naren langile bat, uh, badiela protekzion ona, badiela eta uh, tresnetan eta za direnenbe izamenduak bon protekzio andana ba. baditu meuri handana bat eta uh, hain hobekuntzaintako lekin ezaik izan dienak. Eta hala jalo biztanek nahituziala ohika hobetzenna horiek hoek badie kostu bat eta memento batez, lanzea duk, demagogia horretan sartzen balin maiz, eh, egiten balin baduk, matematika baizik, filosofia bazte rustez, haitia fitzegin ditukek, eta batetuk, eh, empresa, heben estiatu uste wano filosofia horretan, eh, lotuigut guel uraldi hai hebenko, nahi baek, eh, eh, etxia guelungumenak guano zerbaiteran haidik, nuiz artino, ez dakiatu pretenzionek, pentsuizat beste eskualde li batetan, oa no, ezazolago dien txentik, eta nahi den egiten dien, bena. Espero diat, oa no, sustut biharko Behiokera etan zina, eta guk eben pentsu diat lauek gaitza hoi pentsatzen dugun. Nahi bat duk biharko enpresak eta nahi bat duk biharko iskaleria eben izan dadin eta uh, behar bestala lan duik uh, ofisiale aldetik, bertutia guk biharko gaztik formate. Eta biharko gaztik eta uste diat heben dien, hebenko luraldekuk eta uh, jakatsi behar dugun. Aleike, uh, ala, uh, lotu geelague luraldiai eta luralde hau egiten dien jenter. Mm -hmm. e, Jean-Louis Prevenpende, e, ikusten duzu hor e, zien ingurian eta diren ofizialiak Osteon erreiten ziren, baxen afaruan merkatuak eta kasik desagertu edo hainitzeztipitu direla Oficialiak kostalderat abian dira, lanian hartzeat edo nola bizi dira? Uh, Iztan nabaiet, bada, bada deia bultat, uh, kostarat uh, lan txeka joiten direla. Uh, uh, Araberitzetan bada ono lan piskat, uh, zenta bada etxe zahar edo araberitzeko um, uh, bauten, uh, bauten beharra. Mais non et chez vertan gastec c'était au moment nuen bezala, ezta gens à qui guti tenda euh bah pourtant ba um, بعد acheté uh, deux torchettes par être uh, Beharko dela de nutik eta erabilde batatzenman zeren eta uh, go gure hergietan jo uh, bad da problema bat automamatismoa uh, Estatuak ere uh, pixka nahi duela problema hori utzi herriaak eta baduguru urte pareatu no biska bat gula uh, dakigula nola antolatu uh, uh, memenan ez dute permisik edo uh, argun guti ematen uh, eskogian. Uh, Eritipetan espalda adimada deia karta bat lekenez aria Nek ez da permisoatu gaiteko Erretendozu, euh, bon, yeah, mementuan uh... me transizio momento batean gira Nun herriko etxek berek ez dutela horaino hori uh... Bai, eta ez dut apok nahi gehiago hori uh, uh, problema Hori bere egan hartu, edo atxiki Met, euh, bon, holi euh, bada, ben, ah, bon euh, bestena euh, publiko sox laguntzak, estat doutik eta euh, departament doutik eta besta, et, tipitea gizendira sena estaz memento dades, krizian gira Europa mailan, eta et, hor, erena edu, krizia hau, euh, euh, partikulaski, TEP, trabo publiko lietan, krizia horno mm -hmm. urte sumetenako urdu gula. Prezeski, eh, or, or, oraino puntu horia aipatzen duguno, Dominika Stoiekin ere izan gira, kontratu publiko xail hortan, Hian ja, horren erresponsabilitatea den, horre ikustia konkurentzia et, bon, didu, eta publikoa egipitzia hori argi, baina nire ikusten ditugu, hainbat xantierretan, eta kostaldian nire berriki aferak ere plazaratuak izan dira, hauziak ere izan dira, e, meraz, e, hor, mugaz bestaldeko enpresak jimbaitira kontratu publiko horien hartzerat. Ia, e, ja, ze, ze ikus molde duen, Dominik Astoiek, hortaz? Hain, beh, uste dit, asken goe goe ofizioan nadeitzen tukinak, le maître d'ouvrage. Eta horiek dizi, desidatzen norrekin zinatzen dien. Eta hoai, egenko hidukunin, uste eta kollektivitate horietan, eta bai ebai, nudo, kurentian den, bastizamentian, egoera, zertan den. Horri en uste eta hoen... Uh, Oen lana dela Metro dugaen lana dela ebai, kasek egitiak nurekin sinatzen gen eta gibeletik e, giberetik zebaren. eta azken gaiza bate. Uh, pakatzena alduz merkatui bat grab bat Eh Are, sentakres. Menagiu, du eta bastitzenmenti guralantgiek eh uh, bewala, gue uh, gue taxak, eh uh, gue legarak, uh, heben, uh, uh, heben egiten pakatu ditu eh konsumizioa, seven igiten dituzu, eskarri behar nun, ne? Eh haura ke bengo eta jo gaitza ebai kontitan hartzeko enustak. Horroita razen dauzetan, Zulea, beraz ofizialekin, mintzokirera gure daurko mintzalekuan, eta ofizialek ezagutzen duten krisia egoeraz, Dominik Astoi, oaitan entzunduguna, ranrakitxeverri, Eta Gaur, Jean-Louis Prebende eta Soverlagur, beraz oficialen gamparakoa. Soverlagur, hoartiak dira, podere publikoak, eta instituzioak, eta pozeski, oficial egin zanden, krizia hortaz eta berena autoak egiten dutela laik, aski konduan hartzen dute, goe daure? Dinaenuk eberriz, eta ursitian aiginen gu gaztenako herritan nola, mehaz urten eta biziz, haitzetan manetxetain. Anitzek eta lurbat baute xantzatu etxetik uiteko etxeaten egiteko. Edo, edo herriek baute programat gazten eta be behirietan. Eta gazte horiek nola egiten duten be etxeak, elgarrekin elgar launduz. Edo da antropizak ez dutela lanik, edo guti lan. Gehiin etxe guziak asik xutizan dira, eta beharrik gazte horiek etxe horien eta egiteko, bersten ez dute halik uiten etxe baten xutizeko hemen goprezioetan. Gero, uh, gu egaztenako, beste hausat, gu antropizatik piok, nahi badimatu gure antropizatik atxiki eta geokoa seurtatu gu egaztenako, me hartu atxultuki formazioan eta... Ege zaude, formazioan jinen gira benar, ya, podere publikoen aldetik, ya askik eh, kontzientzia hartua izan den, eta askik indarriten duten asken ian, kondon hartzeko emengo ofizialen egoera e, e ere. Gu ezgia eta um, komanda publika horretan bizikiari. Baina, nik Zulianik izahut zautena, ofizialen gambareko prizidenteko horrekin, uh, nik gusten du denetan gauztabera egiten dela, behar dela lana eman Hemingo Entreprizer, eta gero uh, ahalba da, ahalba da, eta ez utzi sahtzeat kanpoko Banan Baina, pasatzen da. Gure ofiziala gambaaren zepasatu da, uh, hoita-bimilyon eta obra, eta izan da lot bat, tindu da. Nun ez da, uh, la zepa gure metrodurak delegek hautatia dina, kriterien buruz, eta hautatu du antroprizat zesebestendetik helduzenak, kintaz darakoa. Guk eta gure metodoa delegatori seitu itsa maherra, c'est eta que on a denak a cortine hori miteko entreprise entreprise hori miteko lan hori. Eta oro oro modu be c'est pas chaque hori tout etabli betindu lan behartzen bezala eta geu ibisten da gure poblako kontu zenako zitun eta antropizta hori hori lan orri teat, tindu lan orri teat eta gero uh, gero uh, etzen guteko aie herritia etze egin dira mitena hal antropikoko uh, enpresa teola kochentrota zena ta bisemes batzu eta se pa Bagozu uh, konseli uh, dintenakua, bagozu uh, ba uh, metzuturra, batozu arxitektak, batozu uh, komando horik perceptu horik, denak horiek itzuli, itzuli, eta horik sohiteutena, da emiziko lana... Uh, dirua. Ga, dirua, garanti, garantia, Akeret. lana untsa izan, izan dela, uh, bati kapazitateak burura joitia, eta lan uartan, eta gero biztan da, uh, kriterrak buziek eman eta... Uh, Diru, alainan. Bara hork diruan, etzen eta diferentzia haundirik. Etzen diferentzia haundirik. Hortakot, gu haue piskak gero ukan bitu hori esketan, uh, piskak iso ginen, eta berdin uh, besta aldi, besta ukan karkulatzen lagini, besta gisa behar bat. Ez da get, nire izatea izatea jokta maran. Eta hortakot, uh, beti kasumaiten, kasumaiten dugun, Uh, nuri uh, buruz, joan ginez, entupriza ginez du, entu, goi batu beste projektoatzu ofizielegan baran ba, eta bayonan, ta ba yonan, eta ba pauen uh, horre gauza bera izan da, uh, ez du derran preferentzia, ez du diretsua egitea, preferentzia eman maher duela. Baina kasun maher da, nuri emaiten den, eta zenak emaiten den. Eta emaiten bari emaitu zu kanpotiarek eta, eta languziak, Gure antropizak guztia beharri maute hemen di geldeto, gure gaztea seinen dia, herriak seinen do, nola visiko gia, beti gauzera herritipioa te mauzo epiziriat, jitenzia bayonaz kumisuneta eta, eta herriko eta epiziri ozten mauzo begisa, herriko epiziri eta hetxiko da eta gero plen izan gi, espita hori izan gi jo. Gure ofizioetan gauzera izan da. Zeta, du, ez barimatu kasumaitan, eta emite marimatu eta obra hori denak, eta kampotiaghek, nahi dut eta prezu eta jau eta hua, baina nik bete egiten dut, ez berri madi kapable soma aten emiteko, ebe hastengia, eta gio, hien mengukin ari jelan. Well, eh, peio, txever, badea aterabidea eta kriterio horietan, zartzen aldea Brzezki, ebe mengu enpreser bonus bat ezartzia, edo ez, edo eh, ez da hola martxan. Ez eta hola, hola maksantzen eta kriterua behar dira denentzako berak eta hori, eh, bon, frantzian ez da posible. <coughs> Justo erraiteko eh, dila bat urte, eh, hoi batukte, hoi eta sumaitukte. Eh, hemen, etzen lan handik, eh, demoraetan, eh, lau-tunita mostien zen, eta demoraetan, eh, bestaldian, Espainiagozen eta Euskalegian, EU-Euskalegian, eh, animaliko lan atziren ordean, E, ordean ziren eta Espainian biziketan Eta entzatu ginen ordean jene zerakoz lanik Haio ja, haitia laneat e, Ordean kontuaioa zen Benaguk egin gin nuen uh, Alako uh, enpresa bat mutatu gin enpresekin Eta altu hurria eurta eh, Eietan eh, zen uh, inginin Enpresa bat Eta apeldof delakoetan etara parteatu ginin Eta ez gin nuen nihuntik egin eman izan lanik.ta edo somerk edo sokerariona segura so eez. Somerkxe nola esttuzi etxebaiten alhal sobramerkke delakot.zen ba, ba, ba. ah, eh. <risas> <gay> Just egiteko uh, Frantzian Frantziako legin arabera ez da posible. Hori ez da egiten hal, ez dira ez da eraiten alhal kritikio uh, uh, <susurra> batzu, ez dira ez da zeggaso hoik egiten, ezta. Uh, Odire orientso indieta mentalebidiak. Bon, obra publiko tan gaiteko, badira obra batzu emmanek izan dira besteliko enpresa edo kanpoko enpresauna ez biziki. Está está está animaleko obra publiko tan ere tan dute, beste obra pribatuetan Etan bai, etxegintzetan eta etan, animaleko uh, esantekak hartzen dituzte, eta nola hemenko uh, lantek hortan ari diren, eta hortan ez duten askiranik beste obretan zamenten ditugu, eta da konkurrentzia azkar bat toai obra publikoetan, eta gure hartian harri gira, uh, prezua kapaltzen, eta, eta ez inhala uh, in uh, obren biltzeko eta lanain ukeiteko hortan mm -hmm. Oren, atera bidea, mementuan, uh, Mariuski, ez da atera bidea ondik, behar da piskat uh, uh, utzi pasatzea, ahalaz, uh, inahala prestioak, enfa, inahala kostuak inahala tipituz, uh, kontrolatuz, ahalbezain bat, ahalbe gure langileak beti begiatuz, eta hori da kriterio uh, kriterio uh, ondibat, eta ahalaz uh, entik uh, urte bat, bi urte ez, eta egu duko da laik berriz abiatzeko. Zauk, Iargo, nola ikusten duzu posibilitatea hor uh, atxikitzeko eta, eta geduari begira? Ngo, eberdin zideak, ehe, nunti nahi den, elgari lotu uh, izan dadin ez diatu uste uh, handiek beste anhaleliba batetik eta merkatiin zabaltzeko ta hola, uh, uste diatu rober eskualdi nahi gien zerbaigoa behia, eta merkati ikipia, nunti nahiden, uh, handiak ke spalimbado de handietan eta hundi e, eta netalekia jenduk eta chantier tipi eta eta horra beti garen bueno, estiateranen eta beti hundi tipi gani guztela nazu duketa egaitia e, bakotzaekin txatzen Uh, edo diversifikazioen aldetik, edo uh, geho eta abo uh, atxemaetan dia, uste diat, enpresetan, ban lehena eginten jarrikin goan, geho egiltxedu goan hasi egitu, pausatzen hasi egitu, hor eta eh, bitraizezu mait behar bada pausatu, hor eta berrezit arsen heli babalin badiak, izuaikin eta izteatu diao meti. Uztet uh, diat, uh, uh, enpresek eben beti xerkatu duten, nahi batuk langiliak atxiki, bait, behar duk, diversifikazioaren bide, zedo, mercatia hurinago hartzeze, zerren eta lehen egintzen eta odinarben, eta ekin eta ekin delaiko odinarben muskidina egintzen, egan behar duk, ebe baiunaik hantxelu bizuzon egin, eta bai gorri hik esali ezeat, eta galt egiten ginti elek hila, juitan gaitu egiten ez gaitu preforta juitan, baina, hoi ebadek, galtu obalin bada, Kontente joitia. <laughs> Nahi, eraitan duk, galtu bereziba balin baduk, badakizi horren egiten edo a, haraposte maiten alduzi eta merkatu hortan ebe intzaten duk eraitia, bon, nik agian ezta gehiat, baina beste nurbaitekin plantatzeez edo edola, eta haik badakik, eta elgarekin agian zerbait merkatutan haraposte maiten aldea. Hala, hoik, hoik apalune hoitan gielaik. Uh, zentiek beti badik estakeat eta uh, zurbi uh, zehoi, eduk uh, eta nombaito berdea bat txiki uh, arduun bezala ala, espero keitez, edo espantxai keitez ebe urte bat, edo bigen buian ebe jobek izanen dela eta mm -hmm. goa beheak bat zutu gaiza otan, pentsu ya saltzaleke eta hor uh, Egeziak, eta horre aintzinamentu gaitzak izan diela, uste deat uh, hoien saltzeko uh, tekniketan eta... Eta materialean aldetika, aldak eta ainitzi izan dira azken urte hauetan, e nola atxiki horai e eta krisia momentu honetan? Ah be, bon, janzak errandu erranduen bezala, behar da pixka bat zabaldu gure... Uh... Uh, gure merkatoa, pizkabat, bon, uh, materiel berriak, uh, bon, gugu bensala parpen beresiak itenditugu guai uh, bihorte otan, eta dio dinamika txiki-barnetik, dinamika bat antat, uh, lan gilen partetik, eta uh, pizkabat, uh, uh, bon, gure lan tigitipiagira, pizkabat, uh, eta behar dugu bizka bat... Uh, nola txigitzen da hori dinamika bat, langileen aldetik? Be, Merkatuari begira, edo, edo elkarlana beste gizatez ikusi, edo... Nol, nola... Ba ez, bon, guk... Guk... guk Bagida enpresa tipi batzu, etxigintza tipi, tipi tipia da... Eda ba, badida gure, gure negoziotan badida enpresa gotorrak... Uh, un groupe uh, européen mailako grupo batzu ta bon groupe ta ek handia dira batute posibilitate batouter presioetan eta, bon, iteko euh, euh, naiontena guk ezpani modu sierbitxua ekartzen euh, di dinamika euh, le, euh, hor atalaguntzeko sierbitxatzeko bon, egia euh, e e e da behala hilagire e da hor duguk guk gure, gure, gure manera diel gitzeko, har dugu uh, dinamika hori atxiki Eta pizkabat, bon, euh, produkto berri batzule ekari, e e, Guk, barpenia bon, euh, ponz blok e, daitzena ekari dugu bi urte merkatoan pizkabat berrikari euh, konkurrenzia egiteko Eta bon, manera bat da pizkabat eta merkatoan beti parte batzu atsitzeko edo beste batzu idebazteko mm. Hori da, Txek, pentsatzen material berri bat edo material berri bat ikusi duzue besten unbait eta kari hunat, edo emengo ofizialek dute horren beharra asendiarazi, nola no izan da? Harri bedesi bat guk eta uh, fabrika bat, bat dugu uh, esalbaterra hunduan eta guk dugu fabrikatzen uri. Uh -huh, eh, uh -huh. Su suen sohkuntza bat horren bai, ah Beraz, ala, eh, jendetaiko urbil, ikusi eh, beharrak zer diren eta inala beraz behar horier eta erantzunez, huri da, beraz urbileko xe, eta langilek eta servitzuek ekartzen aldutena. Formakuntzarat jiteko ordion, zoberlago, gostion, moztuzitut behinan egia da, eh, pundua importanta bat dela, e, pilokera eiten zaukuntzuan, bai, oh, ortan, asailortan ere, obekuntzak izan direla, hor jendeak formatuak eta bat direla gehiago, Ola dea Edo Edo Crisia dea Hortanede eta eta i Cagelé Gilota Gutiérrez aldetik, zertan certan insisté. E Et Luca eta Beris ouais. <laughs> Beris eta nebix mesgun gisonen da un second. grupa hundihodi gen. Güten halt sianauña gusterat. Erritat zen ze, ze nola eta, nola librazan sen. Nola arrenar arrenar Ba, atzeko edo antropizaten jo, etxeaten ibratzeko beste diskursiona eta grupa, ba, grupa hundi hori ekin duzulaik aferra, ez duzu mm -hmm. sekulen nausia zautzen. Sekulen. Aldiz, hemengoa dilaik, beste, beste kuhutamendoa da hori behar da atxu dukia txiki, neki reiten dut, eta hemengoa antropizat behar dira, elgerrekin behar du, elgerrekin ahizan adian bizitzeko, bestenez uste marimatu dena patitza, bestalde kanpokoa beti hobia, Eh, kapuko salda beti hobia ebe, emeke emeke guen entupetak eta hetxiko dira eta geho nolaiko gira. Ja. Geho beste egitutute manatuko, eta hodian beste manatzen bari mekutute, edekia behiz eta sut dituko ahalden, eh. mm -hmm. eh, ahalden bezala. Gero formazioan formazioan uh, uaiko kriza ikusten du uaik anez gaztea ikusten du eta emeke emeke heldu abkantizoan uh, eta buruz banan Z pasatzen da eta ez dute HMiten antropizizik hartzen dutenik, zeneta lanik antropizk ezpain hautte lanik, ez dute eta atrandizik hartuko. Alta beharga handia, zen bihar gure adinenekko talangile langile jo handilak egtzetat nahite beharkattu jepresatu eta antzina ezper du gure gazteak ea gusten ofizio bat gero koaneko ez daCM hautte gazteek, seme hautte antropizik. Nik berretendut behar da atxutuki aprandiza seitu lagundu oiz eta batean landia, utzia da besta eta behes, eta gobernamentia bat du behar respektu behar ditetia horren ginean, konzik regionala bat du behar respektu behar ditetia horren ginean, eta maren ruski behar da atxutuki jende eman lanian, lanian gero gazten formatzeko. Gaztiak hok dira, gaztiak uste dute uai zepartzen zen etxetan. Sos dirua guti, sos hilate sariak, heldu dilaik, hamosteko edo hoiko fini, sosik ez gehio. Eta gaztiak heldu dira emiak, badiak gaztiak angiliak ega, ez da uste izan meak, e? aizan gauten Banan konfientzia putxika, putxika behar da, baina behar da behiz dinamitaetan hok, behar ne hoktan akulatzeko. Nola no emaiten alda dinamika bat, erraiten duzularik ere, fe, o, eta hoa eta nahi patut dugune realitatea da, langutia goz, nelaik? Nola emaiten aldean, be, be, politika hata. Ze, ze hautu nahi du nien. Zeh, nahi eta uzzi gure eta heldugia behiz ostiko jizari. Buruz utzi gure xantiak gure nahitu utzi besteak hemengoak bate atxiki gabe. Heek kanputiaak heldudirak eun bat begehun bat langile polnditik edo ikgeneatik edo bestalde hunak hemengoan egiteak hemengo gazte zemen haute. Uste duzu kalkula onak un, egiten dira, emiten du eta, an, eta uh, gure xantiak merkkiak numbitik. Eta hain mehengo gazteak atxid zentu etxomarrian, nomi baditzal gauzatez joan eztena. Eta mm. hor, huai mementuan formazioan zikusten du, bongo ofizialik amaren badut aukten lehemiziko adalia eta bakajak akitenioan ormantetzen du gure efektifak, horitamak eta aprendiz gehiago, ez ofizion, man, ofizial jakintza, bestalde. Eta bestalde ikusten du, eta aprendizak eta... Bauen ofizial eta u oficinatan oh laten la über der Pränzikutio auch ut, uttebistrat da horik domaya seta lana ba ho, hobada uh, landeko tokubat sigarria deha mm -hmm. eta guzriak biziki onak eta geu gazteak falta Pio, e, pio beraz eta ofiziale egintzen, eta gazteak eskaz dira, sen ditzen duzi eskaz dela edo, eta formakuntzaren aldetik badira e, gauzak hobetzeko? Nik uste gauzak kaminatu diren, azken nama urte horietan, eta ikustan dugu gehiago gazte nahikun, nahikundia dutenak etxe gintzarei uh, lotu. E, da e, soberreka da itentzim zela egun e, gero eta gehiago formazioenak iten dira analternanz eh, partea eta eskolant beste partea empresan en eta enpresa geote gutiok hartzen dituzte eh, gaztiak eformakuntzan. Hori da, egunko problema, zeren eta estute aski urrun ikusten, edo ez estute ahal, edo ara. bena al, aldiz, hori da gerua hori da, behar dira langileak eh, normalde mezela ejetetara jo biten dira, behar dira behar dira... Hortzak du, eta hortzako inalagazteik hartu behar dira eta formatu ez da, gure lanetan hori da formakuntzari koberena. Uh -huh. Ba, gilako? Eta dinamika bat ezartzen duken presa batetan. Nahasten dielaik nahibauk uh, uh, uh, adina hartzena idien langileli bat, nahasten dielaik gazteli bat zuekin eta hola, uste da bat kričatzen den. Duk memento batez, adineko batek edo plazer hartuko duen. Bezala horbatakiat bon, posta bat eta hartu dugula bon, e, osagarri baldintzeli bat engatik e, langile on bat. E, ofizioa bizikiontsa dezagutzen zuena e, neuri hoitan txartuazian, utzi behar zian ofizioa, handia be e, e, hartuko haigu, oai gazte hoien hobeki eta zeraikitzeko. Bon, bat jau hiu aprendiz memento untan, gazteli batzu hartu ditugunak. Uh, du eraita hoiekin behar die edo zumaialddiz galtzen etk aminaat ezpada jegaikitzen zegogan eta. Uh eh espazio txobe kasemaitene fitekin gunik legrazia ofizio baten ikastea izala edo lan baten egitea mm -hmm. batzatea gazterbet yogena igoriko da gutaiket fitekin lurke kolakote eh nekraitia <laughs> eh empresa baten equilibriuan eh xartzendik metodologia ustedi ateta eh Luralde baten eta gehu hortan gainen bermatzen duk, eranaedik eta adinekuak behen jakitatiei ganazten diela gazteak, gazteak badielan nun baita eta harren man hoi berdiagetxeki. Eta enpresabat, hola kontzibitzan jat duk eta ez duk eraitan ahal, ez duk produksioonia baizik. Duk eraitia, ez duk eta baizik soskuntatzia edo eraitia eta hilabete honetan bai. Bistan berdiala eta hilabetean buklatzeko berdiala bena. Duk aleiki familia bat, familia handieli batetuk egu enpresa hoik, uste diat denek alegare segutsen die, uh, batetuk uh, ekarten die enpresa bat egin izena, ekarten die nahi baduk, eta, eta nun bait baduk egin nortasun tipia, te zerbaitetan parte harzale ized ola. Eta deja eraiten siantz oberk, nahiago dugia, investitu hobedugia bihar,